Право проти вербового відновили. Відбувся показовий суд, який визначив вербовому показову міру покарання 10 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму з конфіскацією майна. Твердохлібові хотілося тоді знайти того журналіста з пташиним прізвищем і спитати «Ну як, ви вдоволені?» Твердохлібою доручалося все, що вимагало розплутування, терплячого марудного докопування до істини, затятого, майже відчаянного борстання в трясовині за таєностей, крутіства і ворожості. Він не належав до тих, хто вміє розрубувати будь-яку справу одним ударом меча. Поквапливість вважав шкідливою, а злочинною. До цього поволі всі звикли. Тому й спихали на твердохліба найбезнадійніші випадки. Це забирало час і терпіння. А чоловіку, якого забраний час, уже не належить ні своїм бажанням, ні звичкам, ні схильностям. Тепер ось ще один журналіст, але вже виступає з позиції милосердя. Може зустрітися з ним? Що йому казати? Що він надто поквапливий? Що втручається передчасно і недоречно? дається довчинка, який не дозволено в нашій державі нікому, але який так часто все ж люди собі дозволяють, що надто поганої думки про працівників прокуратури, для яких завжди передовсім головне не засудити, а зрозуміти, з'ясувати істину. Чи ж слід ми ще й збуджувати громадську думку довкола цього випадку? А може зустрітися з пшеничним і спитати його, як би він повівся, коли б його зарплату три роки виплачували такому ж жартівникові, як добограль? Беручи неналежне, відбираємо в інших, а цього робити не слід. Як просто, але, на жаль, не всі це хочуть розуміти. Чи, може, журналісти далекі від таких думок? Думки для власного вжитку, наміри, що не переходять у дію. Твердохліб доводив до кінця справу з тупиком, не пробуючи зустрітися з журналістом, цілком вдовольняючись зустріччю і розмовою уявними. Може, цим хотів бодай трохи злагіднити свору реальність свого життя. Він жив у такій нестерпній реальності, щодня дотикаючись до болю і зла, що душа вже не витримувала, і хотілося вигадати щось для полегшення. Може, я ту молоду жінку з магазину на Хрещатику вигадав. Вдався до прийому вульгарних київських залицяльників, які пишуть дівчатам з телефони на банкнотах, а тоді переривають банкноту, другу половину одержиш після побачення. Соромно було згадувати свій вчинок, але й тої смаглявої жінки забути не міг. Смаглява, як кавове зерно, мов на ніч з арабської казки. А власне, які дурниці можуть лізти в голову дорослому серйозному чоловікові? Може це просто галюцинація от перивтому, кольорова гама, подразнені сітчатки ока, яка викликає спалих від пам'яті, болючі і солодкі водночас. Вдома розмови нагадували ходу навшпиньки, все завмерло, зачаїлося, чогось вичікувало. Тільки Мальвіна не приховувала зневаги до свого чоловіка. А перед жіночою зневагою твердохліб почувався безсилішим і беззахиснішим навіть більше, ніж перед Савочкою. Та ще літо. Восени було б легше, восени він знайшов би малого Валеру, і все на світі стало б простішим. Восени в київських скверах шурхотить золоте листя, і в ньому граються діти, святі істоти. Як вони його звали? Дядя Твердюня. Хоч був з ними м'який, добрий, і ніколи б не здогадалися вони, в якому жорстокому світі він живе. Що найстрашніше на світі? Діти, що граються в коридорах суду, тим часом як їхніх батьків беруть під варту. Він не мав дітей власних, не дава йому доля, але й чужі давали йому те, чого не міг дати ніхто на світі. Почалося все з малого Валери рік тому. Твердохліб пішов на роботу пішки по вулиці Ярославів вал. Осінній ранок був досить холодний, всі перехожі, яких зустрічав, щулилися і пересмикували плечима. І тут попереду на тротуарі виник маленький хлопчик, самотність і покинутість якого надто вражали в таку холоднечі. Це нагадувало якийсь тяжкий сон холодний ранок, холодно біліють обабіч вулиці модерні будівлі іноземних консульств, нечисленні заклопотані перехожі, і серед них на вузькому тротуарі самотній маленький хлопчик. Гузенькі сірі штенці, сіренька щільна курточка, руки засунуті в мілкі кишеньки штенців, лікті притиснуті до боків, і дибає, дибає, вперто й незалежно. Гойдається в твердохліба перед очима, мов маленький стовпчик. Хить-хить, хить-хить, твердохліб пришвидшив крок, не здогнав малого. Якийсь час ішов з ним поруч, щоб призвичаїти його до себе. Не налякати несподіваним звертанням. Тоді спитав доброзичлива. До садочка? Малий скинув на нього оченятками, але ходи не притишив і з кроку не збився. Угу, відповів коротко. А що ж ти, брате, сам? Де мама? На роботі. А татка спить після роботи? Нагадувало твердохлібове дитинство, аж його обсів страх. Невже таким може повторюватися? Тільки й того, що він тоді до седочка не ходив, не було поблизу седочка, не вистачало їх по війні. І далеко тобі ходити, обережно розпитував він малого.